Вечерният огън В тихите вечери край езерото Елбур се запалва огън. Сухите клекове горят буйно, във въздуха се носи ароматен дъх на смола. Светли пламъци се извиват с сила нагоре и рой искри отиват под тях. Вечерният хлад слиза отгоре и се примесва с топлите вълни на огъня. Вечер земята остава в сянка. Погледът изгубва опора в конкретното. Незнайното се приближава до човека и го огръща. Тогава огънят е най-приятен. Всички образуваме кръг около огъня. Учителя сяда между нас, подемат се тихи разговори, споделят се впечатления и мисли от беседите или опитности от живота в планината. Ала най-често прекарваме в мълчание, прекъсвано от време на време от общи песни, песни на ученика, който търси пътя към Великия, Вечния, Безграничния. Те се издигат към звездното небе, Приобщават се към вечерния молитвен шепот на планината, допълват хармонията, наситена с чувство и мисъл, богата със съдържание. Животът се изявява всеки път по свой единствен, неповторим начин. Такава е волята на предвечния. Притчи край вечерния огън. Доброто е път, за да се отворят за теб възможностите за физическия духовен и божествен живот. Истината дава външна и вътрешна свобода. Човек е в истината, когато има предвид всички същества, без разлика. Любовта е истинската свобода на човека който разбира. Външният и вътрешният живот на човека е обусловен от любовта. А пък любовта, това е образ, с който познаваме безграничния. Само при любовта ще видиш смисъла на живота и всички противоречия в живота ти ще изчезнат. Живота не можем да познаем без любовта. И на земята можем да вкусим божествения живот. И най-грозният човек, като го обикнем, ще стане красив. Също така и ти, като обичаш, ставаш красив. Човек трябва да се ръководи от любовта. Има ли любовта, човек е готов на всички жертви. Всичко зависи от любовта, която човек има към Бога. Здравето зависи от любовта му към Бога, към ближните и към себе си. Най-великата наука в света това е любовта. Тя може да бъде достояние на всички изисква се всички да учат тая наука. Единственият най-красив път, по който човек може да постигне дарованията е любовта. Ти не можеш да бъдеш силен, ако нямаш любов. Не можеш да станеш музикален, ако нямаш любов. Не можеш да станеш поет, ако нямаш любов. Ако нарушиш любовта, Дарованията, които имаш, както са дошли, така и ще изчезнат.